«То юш мій проблем. Нех пан попатчий на мого менджа, грузін. Ма такий шалений темперамент. Юш маме троє дітей. «О!» – приклав руку до уявного капелюха митник, що дістав нарешті грайливого настрою. «О, гратулюю пані. А чи надлугу пані тего вистачий?» «О, не вім. Такий шалений темперамент на місяць не венцей. А що пані Бензев тоді робіт?» «Пані, пані, пшияде до польськи, яжелі пан позволі». «Чекам пані». Митник клацнув за каблуками, виструнчився, приклав два пальці до скроні, забувши, що просто волоси, і віддав честь. Анатолій, що сидів за кермом, погано чув діалог, та результат його вразив. «Ну, Валюхо, ти герой. Провести шубу в серпні, не заплативши цла? З мене магорич». Валентина позбулася нарешті цієї чортової шуби і зітхнула вільно. Це був справді героїчний вчинок і майстерно розіграна сцена. І навіть медаль за героїзм і артистичність вона отримала візитку з телефону митника. Як його звуть? Тадеуш. Пан Тадеуш. Гарне ім'я. Марк Ян від сміявся, слухаючи розповідь про презервативи і митника. «Весело ж ти йому копійку, то мала, Тільки ти про це комусь іншому розкажи, тому, хто життя не знає. Тому, хто Польщу з вікна екскурсійного автобуса бачив. І довго ти на цю квартиру заробляла». Трохи більше, як рік. Назбирала грошей, вже домовилася про ціну і тут. Що, вкрали? Можна сказати, що так, сама винна, хотіла легкої копійки, а вийшло. Той день Валя пам'ятала по хвилинах. Руки прийшли, а не забула. Надто важко довелося пережити цю втрату. Все почалося з того, що добрий друг, з яким вона запізналася часи свого човникування, польського купи-продай, запропонував вигідну оборудку». Валюшу, тут така нагода трапляється. Один мужик хоче купити велику суму доларів. Дві тисячі. Сам він льотчик з Мінська. А льотчик, ти знаєш, високо літає, много денег отримує. Мама, я за льотчика пайду». «Так он, він зібрався спригнути за Бугор в Америку. Потрібні долари. А в банку їхньому, білоруському, сама знаєш, обмеження. Там у їхнього батьки сотні доларів не купиш. Не те, що тисячі». «Але мені також потрібні долари». От і наші дерев'яно-купонокарбонці інфляція їсть не днями, а годинами. Так ми ж не будемо чекати, поки вона з'їсть. Ми одразу просто сьогодні купимо. Але за іншим курсом. Тут в обмінці я домовився. Вийде на сотню з копіками. Більше. Усікла? Чому ж цей твій льотчик не піде в обмінку? А він не знає. Чого б я мав йому казати? Я не такий дурний, щоб свої точки здавати. А тобі що з того? Мені? Мені процент. «Тобі зайва сотня, а мені 10%! Справедливо?» «Справедливо!» Валентина тоді не помічала чомусь білих ниток, які так і вилазили із цього, такого обіпільно вигідного, як на перший погляд, задому. Вона шукала ганч в іншому, стелила соломку там, де було цілком безпечно. «Давай поїдемо спершу в твою обмінку, і я особисто поговорю з власником, щоб сьогодні ж і за нормальним курсом. А то знаєш, як буває, то у них перерва, то переоблік, а на завтра все ж по-іншому. Які проблеми? Добрий друг повіз Свалюшу в один із обмінних пунктів, які, мов гриби, виповзали, відкривалися по всьому місту. Привітався за руку з власником, цілком цивілізованим і порядним на вигляд немолодим чоловіком. Валентина довго допитувалася про курс, про те, чи буде у них відчинено о то такій-то годині. Чи приймуть вони у неї велику суму купонокарбованців, чи матимуть стільки валюти, чи не трапиться якоїсь затримки. Ми спеціально для вас приготуємо. Скільки, ви кажете, потрібно? 2120 доларів. Нормальна сума. Я триматимуть у сейфі окремо. Спеціально для вас. Цілком заспокоєна Валентина погодилася на зустріч із білоруським льотчиком. Їй чомусь не схвилювало те, що вони, в принципі, хочуть обдурити людину. Обвести навколо пальця, запропонувавши значно нижчий курс. Та добрий друг заспокоював. Ти, Валюшо, не грозися. Це вони там, у своїй Білорусі, нехай переживають. Йому і такий курс, за щастя, потрапить комусь іншому на зуби. В нього ще більше злуплять. А ми ще нормально, по-божому. А мужик хоче в Штатах залишитися. Йому бабки потрібні. Поки влаштується, поки роботу знайде. Йому там, знаєш, як класно буде? Не те, що нам. Він там бабло, лопатою загрібатиме. Валентина підстрахувалася. Місце зустрічі вибрали людне. Біля готелі Торнобіль. Там по три міліцінери на квадратний метр. Там буде цілком безпечно, як гадала Валя. Тільки що вона підніме крик, прибіжить міліція».